Négy. Eredetileg azt terveztem, ezután a haverommal találkozom. Most felhívtam, mondtam neki, hogy úton vagyok, és fél óra múlva már be is rontottam a házába a King's Roadon. Az arcomra pillantott, és azt kérdezte: Mi történt? Nem akartam elmondani neki. Azt hajtogattam magamban: Ne mond el, ne mond el, ne áruld el neki. Mégis elmondtam. Elmeséltem az egész randit, majd könyörögve kérdeztem. A francba is haver, mit csináljak? Előkerült a tekila, aztán a fű is. Ittunk, szívtunk és néztük az agymanókat. Egy animációs filmet az érzelmekről. Tökéletes, teljesen kivoltam akadva. Aztán elzsibbattam. Jó a fű haver. Csörgött a telefonom. Ó, a csudába is. A haverom elé tartottam. Ő az. Ki az? Ő. Nem csak úgy hívott. FaceTime-on keresett. Halló? Halló? Mi csinálsz? A haverommal vagyok. Mi az ott a háttérben? Ó, ö... Rajzfilmeket nézel? Nem, mármint igen. Valahogy úgy. Ez az agymanhúk. Elvonultam a lakás egyik csendes sarkába. Ő azóta visszatért a szállodába. Lemosta az arcát. Mondtam neki. Istenem, imádom a szeplőidet. Vett egy gyors lélegzetet. Azt mondta, valahányszor csak fényképezik, eltüntetik a szeplőit. Ez őrültség, gyönyörűek. Azt mondta, sajnálja, hogy el kellett sietnie. Nem szerette volna, hogy azt higgyem, nem örült a találkozásunknak. Megkérdeztem, mikor láthatom újra. Kedden? Kedden elutazom. Ó, holnap? Hallgatás. Rendben. Július negyedike. Új rendezvút tűztünk ki, ismét a Soho